Розділ 16 Всіх трьох завели в кімнату, що виявилася кабінетом контролера. Його фордичність буде тут з хвилини на хвилину. Прислужник Гамма залишив їх на самоті. Гельмгольц голосно розреготався. «Мені це нагадує вечірку з кофеїновим розчином, а не судилище», сказав він і впав у розкішне пневматичне крісло. «Не журися, Бернарде!» Додав він, зауваживши обличчя приятеля, що аж позеленіло від тривоги. Але Бернарда це не підбадьорило. Нічого не відповідаючи і навіть не дивлячись на Гельмгольця, він присів на найнезручнішого в цій кімнаті стільця, навмисно обравши його в сумнівній надії хоч якось угамувати гнів вищих сил. Дикун тим часом розгублено блукав кімнатою не надто уважно розглядаючи книжки на полицях і бобіни зі звуковими доріжками для читальних апаратів, що стояли у пронумерованих шухлядах. На столі під вікном лежала масивна книга в оправі з м'якого чорного шкірзамінника, на палітурці якої було викарбувано величезні золоті літери «Т». Він її взяв і розгорнув. «Моє життя та робота. Наш форт. Книгу опублікувало в Детройті Товариство пропаганди фордознавства. Він ліниво погортав сторінки, прочитав речення тут, параграф там, і саме дійшов висновку, що ця книга його не цікавить, коли прочинилися двері, і в кімнату Бадьоро зайшов світовий контролер Західної Європи. Мустафа Монт потиснув усім трьом руки, але тоді звернувся до дикуна. «Отже, вам не надто подобається цивілізація, містере Дикун, мовив він. Декун подивився на нього. Він наготувався брехати, погрожувати, похмуро мовчати, не реагуючи на запитання. Але на нього заспокійливо вплинув добродушний і інтелігентний вираз обличчя контролера. Тож він вирішив казати правду, нічого не вигадуючи. «Ні». Він похитав головою. Бернард здригнувся і виглядав нажаханим. Що може подумати контролер? Отримати товароприятеля людини, яка зізнається в тому, що їй не подобається цивілізація. Причому каже це відверто. Та ще й кому? Самому контролерові. Це було жахіття. Але ж, Джона, почав було він. Та погляд Мустафи Монда примусив його знітитися і ганебно проковтнути язика. «Звичайно», – визнав дикун, й деякі вельми приємні речі. Скажімо, вся ця музика прямо в повітрі». «Тут часом сотні інструментів разом годуть мені у вуха, а часами, прокинувшись, я раптом чую голос». Обличчя дикуна сяйнуло неочікуваною втіхою. Ви це також читали? – запитав він. Я думав, що тут в Англії ця книжка нікому не відома. Майже нікому. Я один з небагатьох. Шекспір тут заборонений, але це ж я приймаю тут закони, тож можу їх і порушувати. Безкарно, містера Маркс, – додав він, глянувши на Бернарда. А от вам, боюся, цього не буде дозволено. Бернард провалився у ще жалюгіднішу безнадію. Але ж чому вона заборонена? здивувався дикун. Захоплений зустрічю з чоловіком, який читав Шекспіра, він на якийсь час забув про все інше. Контролер знизав плечима. Бо вона застаріла, це найголовніша причина нам тут немає жодної користі від старих речей. Навіть якщо вони прекрасні. Особливо, якщо вони прекрасні. Краса приваблює. А ми не хочемо, щоб людей зваблювали стегі речі. Ми хочемо, щоб їм подобалося все нове. Але ж ці нові речі жахливі і примітивні. Всі ці вистави, де нічого немає, тільки літають гелікоптери, і ви відчуваєте, як цілуються люди. Він скривив міну. О, цапи й мавпи! Тільки отеловими словами він міг адекватно виразити свою зневагу і огиду. «До речі, гарні, приручені тварини», – мимохідь зронив контролер. «Чому не дати людям натомість подивитися отелло?» «Я ж казав, бо це старе. Крім того, вони б там нічого не зрозуміли». «Так, це була правда. Джон пригадав, як Гельмгольц риготав з Ромео Джульєти. «Ну, а тоді...» Сказав він після паузи, чому б не написати щось нове на рівні Отелло, от щоб усі це могли зрозуміти. Ми всі б хотіли б написати щось таке, порушив довгу мовчанку Гельмгольц. І ви ніколи такого не напишете, сказав контролер, адже якби це і справді виявилося на рівні Отелло, от ніхто б цього не зрозумів, хоч яким би новим воно було. А якби це було справді щось нове, воно б ніколи не могло бути подібне на Отелло. «Чому ні?» «Так, чому ні?» – луною відгукнувся Генгольц. Він також зовсім забув про не надто приємні реалії цієї ситуації. Лише позеленілий від тривоги й побоювання Бернард ні на мить цього не забував. Але всі решта не звертали на нього уваги. «Чому ні?» Бо наш світ інакший, аніж світ Отелло. Не можна виготовити драндулет без сталі. А трагедію не можна написати без соціальної нестабільності. Ми живемо у стабільному світі. Люди щасливі. Вони отримують усе, що забажали. І ніколи не бажають того, чого не можуть отримати. Вони заможні. Вони благополучні. Вони ніколи не хворіють, не бояться смерті, перебувають у блаженному невіданні про пристрасті і старість. Їх не мучать жодні батьки і матері. Вони не мають дружин, дітей або коханок, за якими могли б гірко тужити. Вони зумовлені так, що просто не здатні поводитися якось інакше, ніж вони поводяться. А на той випадок, якщо щось піде не так – Існує Сома, яку ви взяли і викинули з вікна заради свободи, містер Декун. Свободи. Він засміявся. Сподівалися, що дельти знатимуть бодай щось про свободу. А тепер очікуєте, що вони зрозуміють Отелло? Мій любий хлопче. Декун якийсь час мовчав. І все одно вперто обстоював він свою думку. Отелло краще за всі ці чуттєвки. Значно кращий, погодився контролер. Але це та ціна, яку ми маємо платити заради стабільності. Потрібно вибирати поміж щастям і тим, що люди колись називали високим мистецтвом. Ми це високе мистецтво принесли в жертву. Натомість ми маємо чуттєвки і орган ароматів. Але ж вони безглузді нічого не означають. Вони означають самі себе, а ще багато приємних відчуттів, які отримує публіка. Але ж це дурна казка ідіота!» Контролер засміявся. «Ви щось не надто вічливо відгукуєтеся про нашого приятеля, містера Ватсона, одного з найвідоміших наших фахівців з емоційної інженерії». Але він має рацію, похмуро визнав Гельмгольц, бо це і справді ідіотство – писати щось, коли немає що сказати. Саме так, і це вимагає неймовірної винахідливості. Ви робите драндулети, використовуючи абсолютний мінімум сталі. Мистецькі твори, в яких немає практично нічого, крім чистої чуттєвості. Дикун похитав головою. Це все, мені здається, просто жахіття. Бо так воно і є. Справжнє щастя завжди виглядає доволі вбого, порівняно з надмірними емоціями страждань. А стабільність, звичайно, зовсім не така видовищна, як нестабільність. Благополуччю бракує чарів за пекло сутички з недолею. Колориту боротьби зі спокусою або фаталізму. Схильності до пристрасті чи сумнівів. Щастя ніколи нас по-справжньому не вражає. «Можливо, і ні», – сказав, помовчавши дикун. «Але ж невже воно має виглядати так огидно, як ось ці близнюки?» Він провів рукою по очах, немовби намагався стерти зі своєї пам'яті види тих довжелезних рядів ідентичних ліліпутів за монтажними столами. Тих табунів-близнят, що йормилися біля входу до монорейкової станції у Брентфорді. Ту людську хробачню, що кишіла довкола лінденого ліжка. Нескінченно повторювані мармизи нападників на нього. Він глянув на свою перев'язану руку і здригнувся. «Жахливо!» «Але ж як корисно! Я бачу вам недовподоби нашій групи Бокановського!» Але можу вас запевнити, що вони становлять той фундамент, на якому тримається все інше. Вони, мов гіроскоп, стабілізують ракетоплан нашої держави для руху несхитним курсом. Його низький голос завібрував від хвилювання. Жестикулюючи рукою, він, мов би, демонстрував невпинний поступ у просторі цієї нестримної машинерії. Красномовство Мустафи Монда сягало майже найвищих синтетичних стандартів. «Мене тільки цікавить», – запитав Джон, – «навіщо вони вам усі взагалі? Бо ж ви можете з тих пляшок дістати що завгодно. Чому ви не зробите всіх подвійно-плюсовими альфами, якщо вже на те пішло?» Мустафа Монд розраготався. «Бо ми не бажаємо, щоб нам перерізали горлянки». Ми віримо в щастя і стабільність, а суспільство Альф просто змушене було б стати нестабільним і нещасним. Уявіть тільки собі фабрику, весь персонал якої складається з Альф, тобто з окремих і непов'язаних між собою індивідуумів доброї спадковості, що зумовлені мати здатність у певних межах, робити вільний вибір і брати на себе відповідальність. «Уявіть собі», – повторив він. Декун спробував це уявити, хоч і не надто успішно. Це справжній абсурд. Декантований і зумовлений бути Альфою чоловік просто збожеволіє, якщо йому доведеться виконувати роботу на півдебільних епсилонів. Збожеволіє або почне трощити все довкола себе. Альфи можуть поводитися цілком цивілізовано. Але тільки за умови, що вони виконують роботу, призначену для Альф. Тільки від Епселона можна очікувати жертв, які властиві Епселону, З тієї причини, що це для нього аж ніяк не жертви. Це просто шлях найменшого опору. Він зумовлений триматися колії, яку для нього проклали. Він тут нічим не ладен собі зарадити. Він приречений. Навіть після декантування він і далі залишається в пляшці, в невидимій пляшці зародкових і дитячих фіксацій. Звичайно, що кожен із нас, замислено додав контролер, проходить свій життєвий шлях у пляшці. Але якщо ми стали альфами, наші пляшки, так би мовити, великі і просторі. Ми б зазнали неймовірних страждань, обмежені тіснішим простором. Не можна наливати замінник шампанського вищих каст у нищокастові пляшки. Це очевидно в теорії, але й на практиці це було б чітко доведено. Результати кіперського експерименту були цілком переконливі. «А що це було?» – здивувався Дикун. Мустафа усміхнувся. «Ну, при бажанні це можна назвати експериментом з перепляшкування». Розпочався він року Фордового 473-го. Контролери очистили острів Кіпер від усіх його тогочасних мешканців, заселивши спеціально приготовленою партією з 22 тисяч колоністів Альф. Їм було надано всі потрібні сільськогосподарські промислові знаряддя, і їх там залишили самостійно влаштовувати своє життя. Результати чітко підтвердили всі теоретичні передбачення. Землю ніхто не обробляв належним чином. На фабриках постійно страйкували, закони зневажали, накази не виконували. Всі, кому було призначено виконувати роботу нижчої категорії, постійно інтригували, прагнучи здобути роботу вищого розряду. А ті, хто займав вищу посаду, також плили інтриги, роблячи все можливе, щоб не втратити цю посаду. Не минуло і шести років, як там спалахнула справжня громадянська війна. Коли було вбито 19 з 22 тисяч мешканців, ті, що залишилися живі, одноголосно підтримали петицію до світових контролерів з проханням знову взяти на себе правління острову. Що ті і зробили. Такий був кінець єдиного суспільства Альф, яке існувало на світі. Декун важко зітхнув. Оптимальне співвідношення популяції, вівдалі контролер, вираховується за моделлю айсберга. Вісім дев'ятих його частин під водою, а одна дев'ята – зверху. І вони там під водою щасливі? Щасливіші – «Ніж над нею. Щасливіші, скажімо, ніж оцей твій приятель!» Він показав пальцем на Гельмгольца. «Попри всю свою жахливу працю?» «Жахливу? Вони так не вважають. Зовсім навпаки, вона їм подобається. Вона легенька і проста, на дитячому рівні. Жодного напруження м'язів і місків. Сім з половиною годин помірної і невиснажливої роботи, а тоді пайка суми, забави, вільне необмежене злягання і чуттєвки. Чого їм ще бажати? Звичайно, вони можуть забажати коротший робочий день, і ми безперечно могли б піти на такі поступки. В принципі, не існує жодних перешкод для того, щоб усі працівники нижчих каст мали три або години робочий день. Але ж, чи стануть вони від цього щасливішими? Ні, не стануть. Такий експеримент також було проведено понад півтора століття тому. В цілій Ірландії було запроваджено 4-годинний робочий день. І який наслідок? Неспокій, заворушення і значний ріст споживання Соми. Ось і все. Ці додаткові три з половиною години вільного часу не тільки не стали джерелом щастя, але й спонукали людей заповнювати цей час сома вакаціями. Бюро винаходів завалене раціоналізаторськими пропозиціями щодо економії робочого часу. Їх там є тисячі. Мустафа Монт зробив широкий жест рукою. Ну, і чому ми їх не втілюємо? Заради самих робітників. Було б занадто жорстоко обтяжувати їх надмірним дозвіллям. Те ж саме стосується і сільського господарства. Якби ми захотіли, ми могли б синтезувати всю їжу до щонайменшого шматочка. Але ми цього не робимо. Ми воліємо, щоб третина населення була прив'язана до землі. Заради самих селян. Адже для того, щоб видобути їжу з землі, Потрібно більше часу, ніж для її синтезування на фабриці. Крім того, ми ще мусимо думати про стабільність. Нам не потрібні зміни. Кожна зміна – це загроза стабільності. Це ще одна причина, чому ми не поспішаємо впроваджувати нові винаходи. Кожне наукове відкриття несе в собі руйнівний потенціал. Навіть до чистої науки треба інколи ставитися як до можливого ворога. Так, навіть до науки. Науки. Декун насупив брови. Він знав це слово, але не міг би пояснити, що воно означає. Шекспір і старі люди з Поебло ніколи не згадували про науку. А від Лінди йому дісталися хіба що дуже невиразні натяки. Наука допомагає робити вертольоти, змушує тебе глузувати станцію на честь кукурудзи оберігає від зморшок і втрати зубів він відчайдушно намагався вловити суть слів контролера так додав мустафа монт це ще одна галузь яку треба пожертвувати заради стабільності зі щастям несумісне не лише мистецтво але й наука теж наука небезпечна Її треба тримати в наморднику, її надійно прикутою ланцюгами. «Що?» – ошелешено вигукнув Гельмгольц. «Але ж ми завжди стверджуємо, що наука понад усе. Це ж гіпнопедичне кліше, аксіома!» «Повторюване тричі на тиждень від тринадцяти до сімнадцяти років», – вставив свої п'ять копійок Бернард. «А ще ж ми пропагуємо науку в коледжі!» Так, але яку саме науку? – саркастично запитав Мустафа Монт. Ви не маєте жодної наукової освіти, тож не вам про це судити. А от я свого часу був дуже добрим фізиком, занадто добрим, достатньо фаховим для розуміння того, що вся наша наука – це просто кулінарна книга з ортодоксальною теорією кухарства яку ніхто не має права піддавати сумнівам, і списком рецептів, який не можна поповнювати без спеціального дозволу від шеф-кухаря. Тепер таким шеф-кухарем став я. Але колись я був допитливим юним кухарчуком. Я став експериментувати з рецептами власного виготовлення. Нетрадиційними рецептами. Нелегальними. Фактично це й були справжні наукові досліди. Він замовк. «І що сталося?» – запитав Гельмгольцвадсен. Контролер зітхнув. «Майже те, що має статися і з вами, молоді люди. Мене мали вислати на острів». Згадка про острів викликала в Бернарда бухливу і надекватну реакцію. «Вислати мене на острів?» Він аж підстрибнув, тоді перетнув кімнату, і став перед контролером, розмахуючи руками. «Ви не можете вислати мене! Я нічого не зробив! Це були вони! Клянусь, що це були вони!» Він звинувачувально показав на Гельмгольця й дикуна. «Прошу вас, не відправляйте мене в Ісландію! Я обіцяю робити все, чого від мене вимагатимуть! Дайте мені ще один шанс! Будь ласка, дайте мені шанс!» У нього з очей бризнули сльози. «Я ж кажу вам, це їхня вина!» – зарядав він. «Тільки не в Ісландію! Прошу вас, ваша фордичність, благаю!» Охоплений пароксизмом ницості, він упав навколішки перед контролером. Мустафа Монт спробував поставити його на ноги, але Бернард і далі лежав перед ним ниць. З його вуст виливався неконтрольований потік слів. Врешті-решт контролер був змушений викликати свого четвертого секретаря. «Приведіть трьох чоловіків і занесіть містера Маркса в його спальню. Дайте йому добру дозу пароподібної соми, а тоді покладіть його в ліжко і залиште там». Четвертий секретар пішов і повернувся з трьома близнюками-прислужниками в зелених комбінезонах. Бернарда, який і далі ламентував і рюмсав, забрали геть. «Хтось міг би подумати, що йому ріжуть горло», – зронив контролер, коли зачинилися двері. «А якби він мав, бодай, дрібку розуму, то збагнув би, що насправді це для нього не покарання, а винагорода. Його посилають на Острів, тобто в таке місце, де він зустріне найцікавіших у цілому світі чоловіків і жінок. Тих людей, які з тієї або іншої причини – Занадто яскраво виявляли свою індивідуальність, щоб пристосуватися до життя в громаді. Людей, яких не задовольняють ортодоксальні догми, які мислять незалежно і самостійно. Людей, одне слово, які є особистостями. Я майже заздрю вам, містери Ватсон. Гельмгольд засміявся. Чому ж ви самі тоді не на острові? Тому що врешті-решт я надав перевагу ось цьому. Переді мною був вибір. Бути висланим на острів, де я міг би й далі займатися чистою наукою, або почати співпрацю з радою контролерів, з перспективою в майбутньому стати одним із них. Я вибрав цей варіант і забув про науку. Трохи помовчавши, він додав. Інколи я трохи тужу за наукою. Щастю служити важко, особливу щастю інших людей. Набагато важче, ніж істині, якщо вас не зумовили приймати його беззаперечно. Він зітхнув, знову на якийсь час замовк, а тоді повів далі жвавішим тоном. Ну але обов'язок є обов'язок, не можна довіряти власним уподобанням. Мене цікавлять пошуки істини. Мені подобається займатися наукою. Але істина несе загрозу. А наука небезпечна для суспільства. Небезпечна, хоча й благотворна. Завдяки їй ми досягли найстабільнішої рівноваги в історії людства. Китай порівняно з нами страшенно ненадійний. Навіть примітивні матріархати не були такі тривкі – як ми. Завдяки, я повторюю, науці. Але ми не можемо дозволити науці зруйнувати власні досягнення. Ось чому ми так ретельно обмежуємо масштаби її дослідження. І ось чому мене мало не зіслали на острів. Ми не даємо їй можливостей розв'язувати будь-які проблеми, крім найнагальніших. Усі інші наміри ми уважно відстежуємо і знеохочуємо. Цікаво. додав він після невеличкої паузи. Перечитували, що писали люди в епоху нашого Форда з приводу наукового прогресу. Їм, судячи з усього, уявлялося, що цей процес триватиме вічно, незважаючи ні на що інше. Знання були найвищим благом. Істина становила верховну цінність. Усе решта вважалося другорядним і підпорядкованим. Це правда, що навіть тоді ці ідеї починали вже зазнавати змін. Наш Форд доклав чималих зусиль до того, щоб змістити акцент з пошуків істини і краси на досягнення комфорту і щастя. Масова продукція вимагала такої зміни акцентів. Завдяки всенародному щастю колеса невпинно і стабільно крутяться. Істина і краса на таке не здатні. Ну і, звичайно, коли маси дісталися до політичної влади, щастя набрало значно більшої ваги, ніж істина і краса. Але попри це все, ще й далі не існувало жодних заборон і обмежень для наукових дослідів. Люди й далі вважали істину і красу верховним благом, аж поки не вибухла дев'ятирічна війна. А це вже змусило їх заспівати зовсім іншу пісню. Який сенс в істині, красі або в знаннях, коли довкола вас розривається бомба зі спорами Сибірки? Саме тоді науку почали вперше контролювати, після дев'ятирічної війни. Люди були згодні на те, щоб контролювалися навіть їхні бажання. Все заради спокою. Відтоді ми й почали все контролювати. Істина від цього, звісно, постраждала. Але за те виграло щастя. Ніщо нам не дістається безкоштовно. За щастя треба платити. Ось і ви за нього платите, містер Ватсон. Платите, бо вас... Як видається, занадто цікавить краса. Мене занадто цікавила істина. Я теж за це заплатив. Але ж ви не відправилися на острів, зронив дикун, порушивши довгу мовчанку. Контролер усміхнувся. Саме так я й заплатив, обравши служіння щастю. Щастю для інших людей, не для себе. Нам пощастило, що на світі є стільки островів. Не знаю, що б ми без них робили. Мабуть, садовили б вас усіх у камеру для смертників. До речі, містер Авадсон, чи вам подобається тропічний клімат? Мартійські острови, скажімо, або Самоа? Чи волієте щось прохолодніше? Гельмгольц підвівся зі свого пневматичного крісла. Я б волів би якомога гірший клімат. Коли клімат поганий, то краще пишеться. Скажімо, якщо завиває вітер і бушують шторми. Контролер схвально кивнув. Мені подобається ваша сила духу, містер Ватсон. Дуже подобається. Справді. Хоч офіційно я це і не схвалюю. Він усміхнувся. Що ви скажете про Фолклендські острови? Так, це мені підходить, відповів Гельмгольц. А тепер, якщо ви не заперечуєте, я хотів би піти подивитися, як там справи у бідолахи Бернарда. Розділ сімнадцятий «Мистецтво, наука. Здається, ви заплатили доволі високу ціну за ваше щастя», – сказав Декун, коли вони залишилися самі. «Ще щось?» «Ну, звісно, релігія», – відповів контролер. «Існувало щось таке, що називали Богом, ще перед дев'ятирічною війною. Але я й забув. Та ж ви, мабуть, усе про Бога знаєте». Ну. Завагався Декун. Він хотів би розповісти про самотність, про ніч, про безодню, про занурення в тіністу пітьму, про смерть. Він хотів би про все це сказати, але йому для цього бракувало слів. Їх не було навіть у Шекспіра. Контролер тим часом перетнув кімнату і відімкнув великий сейф, вбудований у стіну поміж книжковими поличками. Прочинилися важкі дверцята. Понишпаривши в темних нутрощах сейфа, він сказав, «Ця тема мене завжди дуже цікавила». Він витягнув звідти товстий чорний том. «Цього ви, скажімо, ніколи не читали». Декун узяв книгу. «Біблія – старий і новий завіт», – прочитав він у голос з титульної сторінки. «І цього?» «То була маленька книжечка, якій бракувало обкладинки». Наслідування Христа. І ще цього. Він подав Декону ще один том. Різноманіття релігійного досвіду. Вільям Джеймс. Я маю ще багато всього, додав Мустафа Монт, знову мощуючись у крісло. Повну колекцію старої порнографічної літератури. Бог у сейфі, а форт на поличках. Він показав, сміючись, на свою офіційну бібліотеку. Полички з книжками і стелажі з бобінами для читальних апаратів і рулонами зі звуковими доріжками. Але якщо ви знаєте все про Бога, чому ви не кажете про нього їм? Обурено запитав Дикун. Чому не даєте їм прочитати ці книжки про Бога? З тієї ж причини, що ми не даємо їм отелло. Це все застаріле. Це все про Бога, який був сотні літ тому. Не про сучасного Бога. Але ж Бог не міняється. Міняються люди. Яка різниця? Велика різниця, сказав Мустафа Монт. Він знову підвівся і попрямував до сейфа. Був колись чоловік, якого звали кардинал Ньюмен. Кардинал – це щось наподобу архігромадського співця. Міланський кардинал Пандольфом звуся. Читав про них у Шекспіра. Звичайно. Отже, як я й казав, був чоловік, якого звали кардинал Ньюман. Ага, а ось і книжка. Він видобув її із сейфа. А заодно візьми ще й оцю. Її написав такий собі Мен де Біран. Він був філософом. Якщо ти знаєш, про що йдеться. Це чоловік, якому й не снилося, скільки є тайн на світі. Миттєво звався Декун. Щось такого. Я зараз прочитаю вам дещо з того, про що йому мріялося і снилося. Але спочатку послухайте, що казав той старий архігромадський співець. Він розгорнув книжку на позначенні паперовою закладкою сторінці і почав читати. Ми належимо самим собі не більше, ніж речі, якими ми володіємо і вважаємо своїми. Ми не створили самих себе і не можемо бути своїми верховними володарями. Ми не владарюємо над собою. Ми – власність Бога. І хіба не щастя це усвідомлювати? Хіба нам принесе надто велике щастя або розраду усвідомлення того, що ми належимо тільки собі. Такими думками можуть тішитися юні й заможні. Вони можуть вважати чудовим робити все, як їм забажається, ні від кого не залежати, не перейматися нічим невидимим, обходитися без надокучливих постійних подяк, постійних молитов, постійних звірянь своїх учинків з волею іншого. Та з плином часу вони, як і ми всі, виявлять, що незалежність не призначена для людей. Це неприродний стан. Він може протривати якийсь час, але ціле своє життя до самої смерті ви так не зможете прожити в мирі і безпеці. Мустафа витримав паузу, відклав у бік першу книжку і тоді взяв другу і погортав сторінки. А тепер, приміром, ось це, – сказав він і знову почав читати своїм глибоким, низьким голосом. Людина старішає. Вона відчуває в собі неминучу слабкість, млявість, дискомфорт, що супроводжують наближення похилого віку. І відчуваючи це все, вона уявляє, що її просто спіткала якась недуга. Заколисує свої страхи думкою про те, що ці прикрощі спричинені якоюсь певною обставиною, від якої, як і від будь-якої хвороби, вона сподівається видужати. Марні надії. Ця хвороба називається старістю. І яка ж це жахлива недуга. Кажуть, що звертатися до релігії в старшому віці – Людей спонукає страх смерті і того, що станеться після неї. Але я на власному досвіді переконався, що незалежно від цих уявних жахів, віком у нас прокидаються релігійні почуття. Вони стають дедалі потужнішими, адже коли наші пристрасті вщухають, а наші фантазії й емоції стають поміркованішими і вже не так легко збуджуються, наш розум може уникати зайвих хвилювань. Його вже не відволікають зайві водіння, спокуси й розваги, які його так поглинали. Натомість з'являється Бог, мов сонце за хмари. Наша душа відчуває, бачить і звертається до цього джерела безмежного світла. Звертається природно і неминуче. Адже тепер, коли все, що наповнювало чуттєвий світ життєвою енергією і чарами, починає вислизати від нас, коли це чуттєве буття не підживлюється більше внутрішніми і зовнішніми враженнями. Ми відчуваємо потребу спертися на щось тривке і стале, на щось таке, що нас ніколи не ошукає, на щось реальне, вічне й істинне. Так, ми неминуче звертаємося до Бога, адже це релігійне почуття таке чисте за своєю природою і дає таку насолоду душі, яка його переживає, що цим компенсуються всі інші наші втрати. Мустафа Монт згорнув книжку і відхилився на спинку крісла. Однією з численних тайн на світі, які навіть не снилися отим філософам, було ось це. Він змахнув рукою. Тобто ми. Сучасний світ. Незалежним від Бога можна бути тільки тоді, коли ви юні і заможні. Незалежність не допоможе вам прожити до самої смерті в мирі й безпеці. Ну, але тепер ми залишаємося юними і заможними до самої смерті. І який із цього висновок? Очевидно, що ми можемо бути незалежними від Бога. Це релігійне почуття компенсує нам усі інші втрати. Але ми не маємо жодних втрат, які треба компенсувати. Релігійне почуття для нас зайве. А для чого нам шукати якісь замінники наших юнацьких жадань, коли ці жадання нас ніколи не зраджують? Навіщо нам замінники розваг? коли ми можемо клеїти дурня і задовольняти всі свої забаганки до самого кінця? Навіщо нам якийсь перепочинок і спокій, якщо наші мізки і тіла тішаться активним життям? Навіщо нам розрада, якщо в нас є сома? Навіщо щось тривка і стале, коли ми маємо стабільність і порядок? То ви думаєте, що Бога немає? Ні. Я вважаю цілком імовірним, що він є. Тоді чому? Мустафа Монт не дав йому договорити. Але він проявляє себе різним людям по-різному. У домодерні часи він проявляв себе сутністю, описаною в цих книжках. Тепер... І як він проявляє себе тепер? Допитувався Декун. Ну... Він проявляє себе своєю відсутністю. Так, ніби його взагалі ніколи не було. Це ваша провина. Назвімо це провиною цивілізації. Бог несумісний з машинерією, науковою медициною і загальним щастям. Потрібно робити вибір. Наша цивілізація обрала машинерію, медицину і щастя. Тому я мушу замикати ці книжки в сейфі. Вони непристойні. Люди були б приголомшені, якби... Дикун його перервав. Але ж хіба це неприродно відчувати присутність Бога? З таким самим успіхом можна запитати, чи неприродно застібати блискавку на штанях. Саркастично зронив контролер. Ви нагадуєте мені ще одного з тих старих мудрагелів якого звали Бредлі. За його визначенням, філософія займається пошуками хибних аргументів для пояснення інстинктивної віри. Немов би можна вірити у щось, керуючись інстинктами. Людина в щось вірить, тому що її так зумовили. Пошуки хибних аргументів для пояснення чиєїсь віри в інші хибні аргументи. Така ось філософія. Та ж люди вірять у Бога, тому що їх зумовили вірити в Бога. Та все одно, наполягав на своєму дикун, цілком природно повірити в Бога, коли ви на самоті. Цілком самотні, вночі, в роздумах про смерть. Але ж люди тепер ніколи не залишаються самотніми, заперечив Мустафа Монт. Ми привчаємо їх ненавидіти самотність. А їхнє життя ми влаштовуємо так, що їм практично неможливо опинитися на самоті. Дикун понуро кивнув головою. У Малпаїсі він страждав через те, що його відсторонили від спільних дій громади Пуебло, а в цивілізованому Лондоні йому завдавала страждань неможливість уникнути цих спільних громадських дій. Побути хоч трохи самому. Ви пам'ятаєте оцей уривок з короля Ліра? запитав нарешті Декун. «За грішні втіхи праві небеса турботами тяжкими нас карають. Тебе, зачавши в темряві пороку, став темним батько наш». А Едмунд відповідає. «Пам'ятаєте, він поранений і помирає?» «Ти правду кажеш?» «Так». «Обернулось колесо, і я подоланий». «Що ви на це скажете?» «Хіба ж це не Бог і далі керує всім, карає і винагороджує?» «Ну, а хіба це так?» – відповів питанням на питання контролер. «Ви можете скільки завгодно займатися грішними втіхами з якоюсь яловицею, ані трохи не ризикуючи тим, що вам виколе очі коханка вашого сина». Обернулося колесо, і я подоланий. А де був би Едмунд у наш час? Сидів би собі у пневматичному кріслі, пригорнувши за талію якусь дівчину. Смоктав би жуйку зі статевими гормонами і дивився б чуттєвки. Небеса, звичайно, праві. Немає сумніву. Але ж, якщо вже на це пішло, божий звіт законів диктують люди, які впорядковують суспільство. Проведіння керується людськими підказками. Ви впевнені? – засумнівався дикун. Ви справді впевнені, що Едмунда в його пневматичному кислі також не було тяжко покарано, як і того смертельно пораненого, що стікав кров'ю Едмунда? Небеса завжди праві. Хіба ж не скористалися вони його грішними втіхами як засобом його деградації? Деградації з чого? З якого стану? Він – ідеальний громадянин. Щасливий і працьовитий споживач товарів. Звичайно, якщо за основу брати якісь відмінні від наших стандарти, можна тоді казати, що він деградував. Але потрібно дотримуватися єдиних постулатів. Не можна грати в електромагнетичний гольф за правилами центрифужного гольфика. Але ж поцінування річ не самовільна. Тут важить внутрішня ціна предмета не менш, ніж гідність поціновувача. Та годі вже, годі. Це вже ви трохи перебільшуйте. Якщо не забувати про Бога, ви не дозволите собі деградувати завдяки грішним утіхам. Ви матимете підставу для того, щоб терпляче і стійко все зносити. Діяти мужньо і відважно. Я бачив це в індіанців. Я цього не заперечую. – погодився Мустафа Монт. – Але ж ми не індіанці. Для цивілізованої людини не існує жодних потреб терпляче зносити якісь по-справжньому неприємні речі. А щодо відважних дій – борони Форда, що будь-якій людині стрілила в голову подібна ідея. Якби люди почали діяти відважно і самостійно, настав би крах усьому нашому суспільному ладу. А як тоді із самозреченням? Маючи Бога, ви мали б підстави для самозречення. Але ж промислова цивілізація можлива тільки за відсутності самозречень. Потурання всім своїм бажанням, обмежених хіба що вимогами гігієни й економіки, інакше перестане обертатися колесо. Ви б мали тоді підстави для доброчесності, стриманості, вигукнув Дикун трохи розчервонівшись від цих слів. Але стриманість породжує пристрасть. Доброчесність закінчується невростинією, А пристрасть і невростинія ведуть до нестабільності. А це вже кінець всієї цивілізації. Не може існувати міцна цивілізація без потурання грішним утіхам. Але ж Бог дає підстави для всього шляхетного, високого і героїчного – Якщо мати Бога – мій любий юний друже, Цивілізація не відчуває жодної потреби в шляхетності чи героїзмі. Ці речі є симптомами політичної неефективності. У належно організованому суспільстві, такому як наше, ніхто не має шансів проявляти свою шляхетність або героїзм. Для того, щоб з'явилася така нагода, мали б виникнути вкрай нестабільні умови. Там, де вибухають війни, де ставлять під сумнів лояльність, де треба опиратися з покусом і здобувати або боронити чиюсь любов. Там, очевидно, є певний сенс у шляхетності героїзмі. Але в наш час немає жодних воєн. Усе робиться для того, щоб ніхто ні в кого забагато не закохувався. Нікому і на думку не спадає ставити під сумнів свою лояльність. Усі зумовлені так, що просто не можуть не робити те, до чого зобов'язані. І всі ці наші обов'язки, такі приємні, всі ваші природні імпульси отримують такі широкі можливості для втілення, що для вас просто не існує спокус, яким би ви хотіли опиратися. А якщо будь-коли через якийсь несприятливий збіг обставин станеться раптом щось неприємне, що ж? Для цього і існує сома, що допоможе вам забутися, відволіктися від реальних фактів і поринути в солодкі вакації. Сома вгамує ваш гнів, примирить вас із ворогами, зробить вас толерантним і довготерпеливим. У минулому ви могли цього досягти лише після великих зусиль і довгих років важкого морального вишколу. Тепер вам достатньо проковтнути 2-3 напівграмулькові пігулки і все. Кожен тепер може бути доброчесним. Ви можете принаймні половину своєї моральності носити з собою у пляшечці. Християнство без сліз. Ось що таке Сома. Але ж без сліз не обійтися. Невже ви не пам'ятаєте, що сказав Отелло? О, коли б по кожній бурі наставав для нас такий блаженний спокій. Хай вітри ревуть отак, щоб розбудити й смерть. Один старий індіанець розповідав нам історію про дівчину з Матсакі. Юнаки, які хотіли одружитися з нею, повинні були прополоти зранку її город. Здавалося б, нічого тяжкого, але там були зачаровані мухи й комарі. Більшість юнаків просто не витримували їхніх пекучих укусів, а той, хто це витримав, здобув дівчину. Дуже мило. Але в цивілізованих країнах не треба полоти грядки, щоб отримати дівчину. І вас не покусають жодні мухи й комарі. Ми їх позбулися ще сотні років тому. Спохмурнівши, дикун кивнув головою. «Ви їх позбулися. Так, це схоже на вас. Позбуватися всього неприємного, замість того, щоб пробувати до цього пристосуватися. У чому більше гідності?» скоритись ударом долі і лягти під стріли, чи опором зустріти чорні хвилі нещасть і тим спинити їх. Та ви не робите ні того, ні другого. Не коритесь і не зустрічаєте опором. Ви просто знищуєте стріли. Занадто легкий вихід. Він раптом замовк, згадавши про матір. У своїй палаті на тридцять сьомому поверсі Лінда вільно линула серед моря співучого світла і пахучих пестощів. Відпливала кудись поза час і простір. Геть з в'язниці своїх спогадів, своїх звичок, свого зношеного і набрезклого тіла. А Томакін, колишній директор інкубаційно-зумовлювального центру, Томакін і далі був на вакаціях. Очунював від ганьби й приниження там, де не міг чути цих слів цього глузливого реготу, де не міг бачити цього потворного обличчя, не міг відчувати ці слизькі розпухлі руки довкола своєї шиї в прекрасному світі. Але вам потрібно мати для зміни бодай щось зі сльозами, бо все тут нічого не варте, все надто дешеве. 20,5 мільйонів доларів Заперечив декунові Генрі Фостер, коли той йому це сказав. «Двадцять з половиною мільйонів. Ось скільки коштує новий зумовлювальний центр. Жодного центика менше. Готовий наражатися на втрати, на примхи долі, на непевність битви і все за шкарлупу від яйця. Хіба це не привабливе?» запитав декун, дивлячись на Мустафу Монда. «Навіть не кажучи про Бога. Хоч бор, звичайно, був би першопричиною. Хіба не варто ризикувати жити відчайдушно? Звичайно, варто, погодився контролер. Чоловіки і жінки повинні в годи стимулювати свої наднеркові залози. Що? Не зрозумів його дикун. Це одна з передумов міцного здоров'я. Саме тому ми й запровадили обов'язкові процедури ЗДП. ЗДП? Замінника дикої пристрасті. Щомісяця, регулярно. Ми насичуємо організм адреналіном. Це абсолютний фізіологічний еквівалент страху і лютощів. Усі тонізувальні ефекти, що виникають внаслідок вбивства, дездемони або загибелі від рук отелу. але без жодних незручностей. Але мені подобаються ці незручності. А нам – ні. Ми воліємо, щоб усе відбувалося комфортно. Але я не хочу цього комфорту. Нехай буде Бог, поезія, небезпека, свобода, доброчесність. І гріх нехай буде. Тобто ви хочете мати право бути нещасним. Ну і нехай, – зухвало вигукнув дикун. Нехай я хочу мати це право. Вже не кажучи про право ставати старим, потворним і безпомічним, про право хворіти сифілісом і раком, про право помирати з голоду, про право бути вошивим, про право жити в постійному страсі перед тим, що може статися завтра, про право заразитися черевним тифом, про право страждати від нестерпного болю. Запала довга мовчанка. Я згоден на все це, сказав нарешті дикун. Мустафа Монт тільки знизав плечима. Це теж ваше право.